De ondan hori, enmentxe gatoz barriro ben, nik baitu sei girratxa joan. Barak izude bat izaten dugula urartean, eta bere sei abesti proposan menak entzuten dugu zela. Eta gainera, ba, bere ibilbideaz, eta bizitzatue itxeriten dugu apurra. Ba, entzule nanok, zelan bueno, Gaur konetan, laugarren saionetarako musikari bat gombidatu e, dugu, e, subixen bestaldi Mikel Nuñez e, musikari durangarra, musikaria, e, musika irakaslea, e, milioi bat e, proiektutan ikusi eta entzun dugu, eta hori, hori, be, beti eukin dugu ez, bere irudize pianu lotute baina, bueno, badeko sesp, atzitik beste kontu atzuk, eta pizkat horri buruz be Ego guberu agarruen, opa Miquel, zelan? Arratz oso ondo, eskerrik asko. Ondo, gustora edo? Oso gustora, oso gustora. Eta prest, ya zure sei proposamen horreke aletzeko edo? Espero dut, no? <laughs> espero dut. Bueno, nik aurrera tukot, eh, oso <laughs> aukeraketa eta kuriosu edala. <laughs> Fíjate, <risa> es Jazo, voy a ir no sé, curioso y luiduaten, ni ecléctico. gustote, o da, vai, oso, bueno, wow, recuénme, Juanjo, hace, oso, que era, que estaba, ecléctico, y que era, y ahora recuénme, asunto, ¿eh? Barik, Miquel, ¿seín da le nengo amena? Vale, le nengo propós da, Snarky Papin Lingus canta. Znarki papi, linguz, eh, temoie, kristone, eh, solakue bebeukindago hartartien. Eh, nortzu diez, narki papi, eta segatik eh, ekar, ekarri da zuz? Homen, ba, nortzu dien, <laughs> ez dakitzen lan erantzun. Es, a ber, hau, talde haunik deskubri dune ban, 2008an uste dut, edo, 2008an bueno, abia-mairu kurtz horretan, eh, musikenen eguela, Eta hasi zan jende komentetan, ez dakizer, ba, entzunduzu gau, ez dut, da, derrepente, ba, hori, sartu nintzen entzuten, da, justo tema honegaz, ba, lagunpioa WhatsAppetibia altzen enlacea, ez dakizer, ba, beti jo hau solue ez dakizer, da. Da, egiz esan, flipaune ban. O sea, gainera justo epoka horretan, ba, hori, ba, musikenen sartute, mm -hmm. murgildute, jasan murgildute ez dakizer, da, Da, entzunean hau, como oso zer oso berezize moduen, oso modernu, oso erakargarrize moduen, ez? Da, hori, u da, da ori, uda horretan, etorri zien e, jazaldire. Mm -hmm. Da, da juinen ikusten, hori, ba, egon gontzien estenariot txiki baten, da, karo, die musiko pillo bat. Osa, esan bidot behar, gomendatzen dutela, ikustie e, YouTube-en, mm -hmm. ze, disco, justo disco hau, dala... We like it here, edo lako sozer, <risa> e, dau grabaute zuzenien, eta, eta YouTube-en deki eskanta guztiak e, videoan grabaute, da, publikoaz ez daki zer, da oso kurioso da, ez, ba, disko bat grabetie publikoaz danak dauzkaskuekin, da dana dau grabaute bidizuen, da oso guapo dau ikusteko, ez, ba. Ez dakit, ba, musikuen eh, reakziñueketa, ez? Ba, mm. justo hemen korigenri da, eh, teklista gonbidatu bat moduen, eta da hori solo luzie egiten dauen amaieran. Bueno, amaieran. <laughs> Erditik aurrera, ez? Es. <laughs> Amaierako esati horretan, ez? Eh? <laughs> bai, eta ba, beste, mus beste musikuen aurpegitzek, ez? Flipetan de joe. e? Eh. Osa, zer da bile eiken hau, osa, get... uh -huh. bestia. ya. Yeah. Da, da hori, guapo dago ikusti hori, arpegizek eta holan, ez? Mm -hmm. Da hori... Buah, kurioso, ba, ikusi bada... Bai... Youtubeen... Bai... Mm -hmm. Eta taldie die, ba, iluditu jaten, hori, hasi nintzen entzuten, ez? Ez bakarrikantau, ba, disko hau, gero deko, deki ez beste... Bi disko... Deitzen dira, Family Dinner, volumen 1 eta 2, osea, bat eta 2... Eta deki eze kantabakotxien eh, kantante egon bidatu bat. Horduen, eh, estilo oso-oso desberdinek. Kantabakotxa da oza, etnikue, ja. eh, fanki gehi hau, erobeste bat rokeru haue. Eta da oso oso kuriosue. Eh. Mm. zelan lan, eh, disko baten edo talde baten, egotie hainbeste hain hain estilo desberdin, da kolore desberdin, eta... Da oso... Erakargarri ze. Uh -huh. Ba, ba, musiko ah nahi zetien ventaja. Goba, yes? uh -huh. te... <risa> ba, bai, asinote. Zetien... Abarka Bai, bai, ba. a ber, nik beti flipau dut honegaz. Eh... Ba. Supuestamente eh... Michael Leak da bajista. Uh -huh. Eta da taldeko lidera uste dote. Eh? Ira kurriotena gaizik eta eh... eta nik flipau dut beti arregluekin, ez? Eh? O sea, kanta baten... Eh, ba hori, zenbat atal desberdin deko zan, zenbat eh, kompas aldaketa eta, eh, joe, hori dana buruen eukitxia eta oza, nik ikusi noazan, donosti nik usitaz birritan. Baten mm -hmm. hori 2000 mairoan usteo eta ber, gero beste baten ustot izan zala do 2000 maboz, te do 2000 maze, idolak oso zer. Eta, eta lagunekin komentetan, eh? flipetan gen duen, joe, zelan, jakinaldaben buruz, dana, oza korte guztiak e, oza, da, azken nien da, musika gatz bat da, kontzertu oso bat holan eikeko, ez? ez ikusten partitura bat bez eta ba, niri diruitzeate, gatzat dana hain zehatz eta hain hain e, ondo eki, ez? Mm -hmm. Snarki papi, moten dago eh, Rosalia do Daddy Yankee do. <laughs> <laughs> ba, egiz ba, ba. ba, esan Snarki papi <laughs> Eztakite sergura guen esan bez. Papi da, como kachorro, edo alakos oserres. Ba, pupi, es? Ba, hi. Ngun geni gogo. Bai, hori da, hori da. Da, snarki, ba, estak inundi datorren. Estakit. Gugleago tenien agertu iate, significado, bai, no... aukera, beti bo tenien seia aukera momenta horra, bai, esto te... Esto te... Esto te explicao. Horten, siotes, burrengorzai da, bai, ya. Horre, pato zu musikeneko garaixe, ez da? Bai. Hori izango zan hainbeste musikon artien, hainbeste influentzia, e, ekizton labo bat egiz egin mitzan, ez? Karo, azkenien bakotza dator mundu batetik, ez? Eta danak gure dabe, como erakutzi, ez? Zer entzuten da bienetxien, eta zer, mm -hmm. e, eta gainera gauz, denbora guztian gauz, musikaz berbetan, musika joten, musika aiken, eta egunero dator baten bat, bat, atzu entzunean ez dakiz er. Edo lengogunien entzunean ez dakiz da azkenien zauz, Egunero musika barri ze deskubritzen, ez? Eta hori, uh -huh. joe, da... Oso intensue, baina oso guapue bai. Uh -huh. Eta donostiko gabak eta... Bagabak gabak ez pentsau, eh? <risa> <risa> ez pentsau. Eguneko oso luziek izaten zienta gabak, ero? <risa> <risa> bueno, hurrengo kantue txungo dugu? Uh -huh. Vale. Hurrengo kantue... E, igual listako berez izena eh sistema fa down chop Tenofa daun, txop zuei, edo txop zuei ez dakitzen esaten dan. Aditua horretan bez. Ez dakitzen dan, baina zuri doi galanta. Bai, tenu Oye, e... oso klasikue, oin begitzen onga justu gehi urte bete bai. <laughs> hau e, Bai. Hau, podcast bat dide barek izun <laughs> bat zanei Youtubeko, do Twitcheko, zure bat, jendei gure e, aztiñoek. Bai. Kuriozu da, e, bo bai, ez hauztes unien, e, zaukerak eta zein zen, eta Oin, ezker, ziot burut ikendu, zena galen ez, snarki, papiri buruz beruetan, eta bai, musiken e, bertako e, nivela ez, e, bertako musikuek, ba, evidente ente, musiko, bai. ma maia bat deko seks musikaria salieta mm. ez dakit. Horko, zirkuluetan berbaikenda, adibidez, ziste, hofadu, ni buruz, edo lan, ez, talde? E, ba, eh? bastante, bastante. <laughs> bai, esagote moduen bakotza dator eh, leku batetik ez, eta Eta bakotxadeko bere iragana. Uh -huh. Oza, ez dakit, nik, e, nire klasien neukon tipo bat, e, irugarren maian, derrepente, zaoztela, bera gaztetan sala txunberu esan, ez? Oza, juten zan poligonetara, kotxien, eta teknon txuten, eta... E, eta, uh -huh. eta zatozu, ostia, da, oin sau zemen? <laughs> Zer lan baloretan dozu zure iragana, ez? E, eta ez, ba, a ber, ni... Nik beti entzun dut apur bat danetik, mm -hmm. eta ba hori ez, oindala, estakit, ama sortzi, meretzi, hogei urte, urten sanien kanta, estakit. E, neuen beste mundu baten, ik eikazten nabanklasikue, eta, eta entzuten nabank, ba, zeuena ez. Mm -hmm. eta, eta justo kanta honek, flipaunean. Gustai aten piloat, e, entzunean lehenengo bidera izen zan, ba, buah. A así eran eso, ba, oso metalero así eran, da gero de repente Amaier como oso estakit, estaki zelan selan asaldu. Ba, Amaierako estribillo hori, ez? ba Ep -epiku, eh. Bai, bai. Eta, buah, ba flipa, baina un gustaiaten pillo bat. Eta segaiki hartuoten lista honetan? Ba, justo pasadan hastien ego nintzen entzuten eh e, Spotify Trasteetan. Agertu ditaten Richard Chis, Ricardo Kesso, <risa> dala tipo bat, e, Las Vegasen egin dauela bierra, da olako showman bat ez, eta, eta be, bera usta dala pianisti. Eta egin dauz solako berziñoek, e, ba, tipo Las Vegas kabaretolako, eta mm -hmm. egin dauz berziñoek, e, ba, kanta hauena ez, eta de repente e, entzunean hori txopsuin bertziño bat, ba, hori pianua zestak izer, da... Da hostia, de repente es anan, no, hostia, va, ba, se demora en zumarik <risa> Eta begi ba, da ohingo pasada hastien edo entzune bala, a ba, birritan edo irutan edo ezanua da. Hasartuko ta Da baina hori, apio bat urten zumarik eta baina beti deko recuerdo ona. Bai, <risa> <risa> <risa> bai, ba, sabes tiatziko, es fresko mantentzen diela utiekin. Ba, bai. Una... Ba, motivantia da. Da, antia, antia, motozoma antia. Sí. Bai, da San Sebastián hori 20 urte deko zela, ba pentsatu jode. Gbe aurrerant zagoiz, eh? Bai. Eta orain isete <laughs> garajit. <laughs> ba, hostia. Horr eh, Mikel aipatuzu, es, Mikel zelan eh, ba formazio klasiko eh, eh, uh -huh. yes? e zer jasoten eh garaiaretan, ezakitu. Horr hori baino atzera u egin aldoguta explicaldozu pizkat un diatorzun zuri, ez? musika saletasun eta uh -huh. be bai pianorako Bueno, haci gaitzen musika bai. saletazunetik. Bai, a ber, nire txien musika beti egonda ez? Ba, nire aita musikue da, eta ba, nire aita akordei eixote eta beti ba, txien musika asko egonda ez? Ba, bat ez behigual klassikue, da, igual eh, folkloriku ez? Uh -huh. da, da, ez dakit, ba, noz hasi izan, ba, bueno, ba, txiki zen nintzen, nien ja ni apuntau nintzen zolfeora, Eta, hasi nintzenak ordei egoten aita gaz, mm -hmm. ba, ez dakit zenbat urte gaz, ez dakit, zei, saspi, ez dakit. Eta, ba, derrepenta agertu zan piano bat etxien, ba, nirama gure zaoelako piano bat eukin etxien, naiz eta inork ez jo, baina, ba, hori, ba, nirama zeuko narki gure zaoela piano bat etxien, eta, ba, bale, ba, niraitak erabiltzean apur bat, Eta hor duen, ba, ni asin nintzen nien solfeuen eta holi, da, ba, esan eban, bueno, ba, nik be pianoa joko dut. Mm -hmm. Eta hasi nintzen ap, e, azik eran e, piano eta, eta kordeoia dana batera, baina, bueno, azken ja, esan eban, bueno, bat adobezti eda azken, ba, azken nien pianoaz galditu nintzen eta eta gaur arte. Eh? Pozik, hartotako bera bakitzaz. Ba, hogeta mal urte pasaudi, eh? O Osa, que... <laughs> bai, bai. bai, bai, bai, ez nas da mutu inoz bez usteot. Eta haitxek, ipiñaen eh, eh, pegaik, edo naturala izen zan eh, beritzako, bueno, bai. Epoka horretan nira naiz ejoteaban ban eh, eh? orduen duen, bueno, ba, ber esperantzak nire naiz enganegon, zin. Ez, <laughs> bueno, ba, ber, ba, berak ikuste ban, nik aurrean zan egin eh, nebala pianoaz, ba, berabe ber, posik azkenien, oza, beragul zauena sa zan, musika gas jarraitzie eta eta ni beguren eta ikusi zaueneen komo ni dialectic ba ni beguren eban ba vinga ba aurrera eta mm -hmm. gernia naiz ekitzia ban acordei eta hoy ja, ez estakitzu <laughs> <laughs> <laughs> bueno bada hor zeozer eh, eh, destinuena do ez estakitzu hor saga familiarrak eta bai bai Ba, azkenien ikusten dozuenez, etzienez marketan dotxo apur bat, eh? Orduan eh jarraitzen dozu egiten ikusi osune, ba, zu ikusi oso aita zelan ibilidan beti musika gas eztaki zer, ba. A casi casi pentsau barik, eztakit nik aitas dut ikusi nos futbol eta holas den mm -hmm. aparte ni zena zela oso beti ez, Baina <laughs> Bai, hori, ja, ba, ba, nire niretzien musika, ba ni musika. Mhm. Mm mm -hmm. Osondo. Ba, kantara pasako gara? Bai. Sí, bai. eh, san hirugarren eh, proposamena. Hirugarren eh, proposamena da Aaron Parksen Peaceful Warrior. Hor dugu, Aaron Parksen e, abestitxe, Mikel, ze, segatik aukeratu zu kantu hau? Ba berriro bueltetan naz e, musiken gara ire eta e, eusko treneraz deko lotura, e, bai. <laughs> ze bueno, hastien behin juten nintzen ez, e, domekatan joen da, barikuetan bueltau eta ba, durango donosti da oso bidai politxe trenien ez. <laughs> bai, bai. Bi ordu du joen da, bi hor du etorri eta, ba, zin maz, ez? Ba, derrepente hasi asinintzen pianistak topetan eta ba, Aaron Park esagutzen neban eta hasi asinintzen e, entzuten bere, bere kantak eta hola, eta derrepente de, ikusinan disko hau eta kanta honegaz ba, lehenbe esan dute, beste, beste kanta bat egaz beha, ez? Baina, ba, flipa honean eta, eta trenien, kaskuekin e, musiki entzuten ba, usteot entzune bala kanta hau Eh, boste dozei bider jarraian, ez imaginaba, bederatzi amar minutu kasi dekos, eta entzunean amaitu berriro hasi amaitu eta berriroazi da dana jarraian, ez? Eh, ez dakit, transporta hoiki hozten moduen, ez? sartzen mm -hmm. zartzen bazara, entzuten badozu, oso konzentraute moduen, iruditzei oso grafiku, ez? Kantane izen burudea peaceful warrior, da, como... E, Eztakite, bakean aldeko Gerlaria, gerlari bata, bat edo, ez? Eta derrepente, jo, ba, lehenengo bider zentzune banien, ba, ondo, ke guapo. Da Dageroia ja, zin nintzen apur bat entzuten eta sartzen apur bat mundu horretan, ez? Eta imaginetan, eta hostia, azken nintzen zatozu izi, ezke, nau ikusten pelikula bat moduen, ez? Nau imaginetan. Mm -hmm. Eta eta hori gaitik hasin nintzen, hori, ba, bost, zei bider jarraian, estagitabida ba, idaiardi gutxi gorabera. Eta eta hori, ba, beti beti esandot, askotan askotan inoztiemitika entrevista, eh? A ver, zure canta favorita da, esandot, estagit. Pioa bider eukiotor buruen, como joes, que hauda. Oso oso asko gustete ate. Mae, uh -huh. denosti durante o viaje hori llego modu ona nada, Bai, bai. Todo lo chegain, eta Olivar. <risa> Deva. Bai, eibarreko sí. e amasaz pimille parada. Eta yeah. esan, <laughs> <laughs> <güls> <laughs> txalabastia, hau esistitzen da, eh? Bai, bai. Aipat duz, oso grafikoa hiatzen, eta visuala eh, musika obera, eta, bueno, zu eh, parte hartu zu soñu bandetan bebai, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez Bai, bai, bueno, a ber, ozak, sa... Normalien e, desberdina eizeten da, ez? Uh -huh. Oza, e, soñu banda bat ekirakoen da... Irudia badau, eta zuk pentsau oso apur bat zer, zer doien horregaz, ez? Baina... Bai, ez dakit lotura dekon edo, ez? Nik usteot, bai etz, ez? Ba, azkenien e, musika hiri segun zen musika, igual, txopsu igaz, ba, ez? <laughs> Baina, bai, apur bat begizek itzi, eta... Aber, zer imaginetan dosun, ez? Itzi apur bat... E, hasta uh -huh. que te uh -huh. Bueno, en la galería beres be charta A ver, normalien eh No, jefiek edo, bueno <risa> e, dokumentala edo bidizueen jauenak bera gure dau, badak, badeko argi, ezer eh, gure dauen transmitidu uh -huh. eta ba, gutxi gora bera, ba horren arabera, bera ba, sentimentuek eta esate hotuz, eta, bueno, ba horregaz jolaztu apur bat, ez? Baina, bai azkenien irudia gazetzen da binean lan eta musikoek dekogu askotan ikuspuntu desberdin bat Eurek imaginau dabe imaginaudabe gidoie imaginaudabe irudi horiek -hmm. sentimentu batzuegas, es? Ba eske hemen gurote ze eske ikuste zu hau dauela azarre, digo ja baina eske que nik ikuste dut desberdin, es? Baia bueno, eh es que jefiek die beste bat. <risa> ja, orgataski, es? Eh? Eh, bueno, bai, auztu bierra, es? Bai. Bai. Baya, bai. Baia da bai, daapur bat hori. Zer ikusten dozun zer eh, zerrezate hotxun irudi horiek edo e, edo estena horrek ez eta, eta horregaz ezan bueno, ba, oin pentsauko eta bur bat edo motivo bat, melodiko bat egaz, eta horregaz gero jolastu edo edo hori baigual dokumentala edo pelikula osoko e, zera ez? como laburpen bat edo moduen ba, horregaz gero baria zinuek momentu bako txerako, edo Mhm. Onda bai, ez eh e, proiektukide igual esango dugu nagusi barik, baina sortzen dien gatazka horretatik askotan sortzen die bai irtenbide interesantea bai, bai, bai. edo... Eta egize da bai e, asko laguntzen dauela, eh. kanpotik pertsona batek kanpotik esati e, hemen gurotestaki ser. Vale, bai, laguntzen dau porque askotan gu bueno, gu esatot hasten e, gara da igual konpliketan gara larrei. Ez? Azten gara pentsetan beste gauza batzutan, eta igual esatotzue, ez ez, ez, ez, ez, ez. Zau da, askoz bezinpli haue, da pentsau holan nota bat, eta jazta, da, gara, musiko bat nintzatzen <laughs> nota bat, da, uff, ja. ez, ez, ez, bierdo eta amazazpimile. <laughs> da laguntzen dau, laguntzen da bazkoetan, eh, garbitzera mm -hmm. buru bat zure burue. Suri interesatsun mundu bada, ez? Visualekin mm -hmm. aste hori edo Bai, bai, beti ber, estotein lan pillo bez, baina bueno, gauza batzuk gainjotaz eta eta bai, beti gustobe ziunat eh bai eh eta gero ba irudiekin eta jolasti bai, ba asko. Mhm. Mm asko bai heruten daudenbora asko. Askotan estekotena. <laughs> orduen eh yeah. ja. Horrengo awesome, no. kantara Pasako Gara Zendazure vale. horrengo, profesa mena Horrengo kantara Jerry Lee Luisen uh, Great Walls of Fire You shake my you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my wind I was three Girls in this gear wreckage balls of fire Sure. Yo Jerry Lee-Louis, Great Balls of Fire eh, Zagatik egarri da zu Zagatik lagaren proposatzen dago, Mikel? Ba, behitu hau eh, Klasiko ikasin ebanien, piano klasikue Ba, niri beti guztago jate apur bat eh, Danetik ez, lehen ez Eta Ba, klasikue joten ebanien Klasikuek die oso, klasikuek <laughs> Eta, eta niri guztetaten hau ez, ba, ba, blues piano, rock, rock and roll piano eta holan, ez? eta akortanaz kanta honegaz beti izala komo, jo, nik egunen batean gure otein hau, <risa> akortanaz hori ba, epok horretan sopen egaz e, ikestena atope eta nire momentu libretan ba ikestene zala hau, ez? Mm -hmm. eta... Eta beti jodot oso, oso gustora bueno, pf, Aspaldi ez totela jo estilo hau eta bierda bapur bat <risa> entrenamentu, eh? baina bai eta eta gero justo epoka onen hostien, hori ba, ba, lagunekin eta sortu zane argan boiztaldi bai, ba, rokan rolegaz eh, loturaz eukola, hor duen jo niretzat izen zen komo salto batez. Mm -hmm. ba, Natorre... Chopin, Mozart, Beethoven eta horrekin egotetik, ba, derrepente... Ba, dekoaz kontzertuek eta joten dut piano eta Nash Jerry Lewis. <risa> ez, bueno. Ez, ez, <risa> zuretzako bebeti zengoala... Eh, profesional moduden be, danetik eh, entzutiek eta danetik joten uh -huh. jakit llebe, evidentemente... Bai, benkot. bai, eta, eta ona dabe, bai, hori eikie. Osa, nik beti... Nik jodote, berbena talde baten jodote sei urtetan, uh -huh. eta nik uste dala, como, a ber, dano daki hues, ba, berbena jodizuz jo, paso dobliek eta estaki zer, da. Bueno, baina bazkenien da hori ezuk ukeza osunez, como profesional munduen sartzeko biderik honena. Uh -huh. uh -huh. Na, beste maibate me musiqueen besteko eskola bada, azkenien, eh, berbenak. Bai, bai, bai, totalmente, totalmente, bai, bai. I que estos os gauza batzuk beste estos os laikaste niños. La escuela de la calle. Bai. Cante también, ¿eh? Bai. Bai. Zenbat eh zenbat gente kiniendo zulan. Uf estas contagiosas. Ba, Ni eh ya den ustot eh ikusgarri zaio izango zala gentetan kontti eh proiektu tan bari, oh. proiektutan ez dakit erresao izango jaatsun esateko ba... suma gentekin indos zulan. Azkeneko urte honetan dan Ba, ba ez dakit, ez dakit. Gutxi gora bera beti esaten dut eh hasi nintzela como 2006anolan eh profesional munduen, esba mm -hmm. justo ba, berbenan sartu nintzenieen Argan boi zen hazin nintzen apur bat harina, baina, bueno, azken nintzen laguntalde bat, ez? Baina, pff, ez dakit, beti pasadan hastien hazin nintzen, eskatu ez din musikal, eta hazin nintzen lista bat eiken, eta aparte beti azten dozule baten bat, baina proiektuek, jo, ez dakit, ez dakit, hogeiti gora, ez dakit, mm -hmm. bile bat, oza, Hoindala pandemian aurretik adibidez, eh, pandemia izen <laughs> zan, bi Ez, sortu da miskin eta ogeiko martxuena izan. Bai, ba, mi eta emeretzi hartien, egon nintzen, eh, aktibuen amaika proiektutan. Hmm. Eta ja horri izen zan, komo, bale, bale, hau, oza, ez hirot mantendu. <laughs> oza, ja, ditzosti efetza bat ezkaintzen, eta, ja, ez dakit. Koadratzeko erazuek, ez Bai. Eta da, bai, estilo bai, bai on bai, ez? Bai, oso, oso desberdinek, oso desberdinek. Beti gustai eh? Bestela aspertu iken has apuru bat. Mm -hmm. O sea, ta ana bada berdine aspertu da beti gustai jat bat. Bai. Danetik piketie mm -hmm. Oso no. Ba, urrengo proposamena, zein izango da? Ba, urrengo proposamena da Stevie Wonder sirdiuk. de Stevie Wonder mítico eh se ha Ba, eh, mítico da laco. <laughs> bueno. eh, oindala urte batzuk izan eh epoka, eh, gure cuadrilla. <laughs> ah, Soneta beste, Urtiekin eh, nasos ocharros, <laughs> ahí, ahí. O sea, iguales a urtie tortilla de cagote o toduen, estakite, estakite, estakite a -a -a no sesen, dan, sartu bestelan, Nicola, entonces marca <de> <laughs> Ba, e, akortan azbaten ez hauztiela juteko musika jarten, eta asin nintzen lista bat eiken, eta lista hori kanta honegaz asinean. Oza, uh -huh. neukon, asin nintzenien pentsetan ez, ba, ahoergan ze guztako jaten entzutie, da, esanen, hostia, eski, hau, sartu inbiot, da, uh -huh. temazo bat. Bai, uh -huh. bai. Eta, ez dakitizen zan lehena, baina lehenetarikue bai, oza, lehenengo bostetan horregon zan kanta, hau, fijo. Uh -huh. Bai. Antonio zean DJ-in baina kontzertu jo, bai, irati miloas batera. Bai, bai, danetik en jota zen. Ondo pasau. Ondo pasau, kainak eserbidu, danetik, bai. <laughs> bai, epoka politxe izen da. Uh -huh. Uh -huh. Ba, bai. Oso ondo. Eh, bueno, hor eh, gatu zane etapa hori, bai. baina... Bueno, ze, hingozu DJ beste, no? Hingozu esperantzarik, no? Ba, ez eh, tot plantea goiz esan. O ez sea, tot ikusten nire burue DJ moduen. Uh -huh. Oza, sea, guzteteaten joetie da jarri niri guzteteaten musiki, eh, baina ez tot ikusten... Ne... Uh -huh. Bai, Antonio zen gaina leku hona esan, ez? Eh? Dinete... Bai. Justo durango nes dauz soritzarrez leku asko bai, bai, bai. Lako eskaintza musikal erako. Bai, uh -huh. Bai, música Una gonda de Gondabet y Antonio Música una de Torra Bai Según se os dudan Oso, ¿no? Va, ¿son la incursión de su, ¿es eh, que no lo canta la pasada en la Bai, ¿no? Nostalgia en en aurretik, vai. Vai. Bueno, va, ¿es que no canta? Oscar Peterson It's all right with me Oscar Peterson it's all right with me. Eh, Sadiko Oscar Peterson. Ba, nire pianista favoritu izan mm -hmm. da beti. Mhm. Da, xa ne, bueno, ba lista beraga samaitu biot. Bueno, men igeritzen san ez pizkat jazz eh, classic wow. Bai. Eh, bai. Ba, ba, ba, ba grabaketa eztakin nosku izango dan, baina hau ba, izango da Berak egize da, berak egiten dauela jazz bastante suin klasikue, uh -huh. baina ez da suin epokakue, apurtza bat berandukue da. Da hau izango da, irurogei garren amarkadakue. Uh -huh. Hau dizko, ea epoko arretan jazz hauen apurbat evoluzionaute. Uh -huh. Baina berak egin dau eh, oso tradizionala. Uh -huh. Osa, hau txuta amarkadaka hobeto funtzionatela bai. eta errezatela. Bai, bai. <risa> <risa> Horre, bueno, horregon zane eh? ez dakit hirro garren amarkadana, pizkata harina, baina mm -hmm. patu, eso es, jasan loraldia edo urrezko bai. garaize hori da, ez, berez? Bai, bai jasane mendea, da hori, ez, hoge mendea, da gutxi gora bera, a ber, harina uti datoz gauzak bai ez, baina, bueno, gutxi gora bera hogeita margarren hasi zizan suin estiloaz, mm -hmm. eta eta o menos e, irurogei garren amarkadara arte doie amarkadabak otzien estilo bat eiken da ez kutsikora mm -hmm. bera eta gero ja egize da irurogei amarkadatik aurrera derrepente ja azten diela e, nahazten ez estilo pillo bat eta dauz batera estilo desberdin pillo bat hori da behintzat ikasten duguna oin ez <laughs> jasan historian estilo desberdinak ez? baina ontze bertan Ez zer dauen bez. Uh -huh. Ba, justo hori guretzukatetuz, eh? uh -huh. ez dakit... Ez dakit holandan, pizkate ze eh, irakurten edo... Uh -huh. e... YouTube-en bidizue bi begitzen. Hey. Eta komentetan da, edo, antza komentetan da... E, jazzan bigarren lo loraldi bat egon aldala azkeneko urtietan edo pixkat estilo, ez dakit moderno deitu aldan, bai hip-hopaz edo elektronika gazdan aztaute ba pixkat mm -hmm. e, jazzan bigarren bueltabate bate aldala edo ez dakit Bai, bai a ber, jazz itza ontze bertan eh, da oso gatza sartzeko lan musik, música eh? es, porque ya saguretzat zer da beti jiasa da, hori, Oscar Peterson, es, entzun dugun amaieran, Swing eta gero beste batzu deki buruen free jazz, es, ba bat esoratu te joten edo es, eta baina adibidez, Esnarkipapi jarri dogun lenengo taldie jazz barruen sartzen da, ba, bai Baina ezke jazz azkenien oso zabala da, ez? Da, jazz da hizkuntza bat moduen. Ez? Eta estilo desberdinetan erabiltzen den hizkuntza bat. E... Baina hori, esan dozune komo bigarren loraldi bat, uh -huh. nik usta dela horregaikik. E... Azidien azten e, musika mainstream moduen jazz agaz, eta... Eh, Azken nien dana bihurtzen da mainstream moduen, hor duen... Orduen, eh, eh, loraldia igual ez da jazza dalako. <laughs> Baizik eta igual beste estilu ez, ba hip hopa dago oso moda noin. Mm -hmm. Ba, karo, sartzen dozuz eh, jazzeko bi musikari, sartzen dozuz hip hopa talde baten, eta jarraitzen dago hip hopa izeten. Hor <laughs> duen, zeren loraldia da gehi hau e, hip hopana edo jazzana. Mm -hmm. Esta kit, uh -huh. uh -huh. Beti planteado do tolan eso, o sea, bai, bai, ya da pillo bat. Ja, bueno. Bai, Donostin be bai ya as pilloa dau, baina bakarrik, bakarrik gustaian. Urtien sior estaba, sabes. Eh, esta kit, Hortxe egatzen da galderia, bai. bai, gure entzuliepe balora dei siean, ara, ya suma, loraldian dau onedo, ez. <laughs> Ba, bueno, e, jasun dutik, egonak gaurirat horriko gara, abadetxien gauz, laixia ergratian, e, eta honen plazan bertan zukeen bat e, talde asko dozu, e, ondela bai. gutxi ekurugaz, bai. mm, ondela asko argan boizegaz, eta hemen gaztetxien bertan beha jaiosan edan. Jaiosan, bai, <laughs> bai, <En> 2006an. Bai. <laughs> Eta... ondo jaio, bainera. <risa> <Vai>. Espetakular. Jai. <risa> Zalango batzen duzu elpoka hori? Ba oso... Ez dakit... Askotan nain jogu erba, ba, lagun talde bat... E, Derrepente sortzen dugu... Talde soro bat... Brom, erdi brometan, eta... E, eskuti juen jakun apur bat. <risa> Nik uste otorida laga laburpena ez. Eiken eh, dugu hau ondo pasetako erdi brometan? Venga, vale. Eta, de repente, urrengo guenien, eh, zatezu, ba, ezin dugu, oza, sea, ezin dugu gestiona, guau. Eta, baina, es eh, oso ondo, oso ondo. Oza, sea, oso, recuerdo oso oso, oso onak dekoguz, horregaz. Oso ondo pasau dugu, kriston barri ekin dugu, kriston barri ekin, ekin dabez Eta... eta hori, bentsate... E, edan lurrikara batzat, ez? E, Baitalien, baina bai publikun, bai... Mm. Oza, ikusten bauzu, egoel, bidiso bidi bat... E, Adibetzen samiletako zuzeneku edo, grabozen duena edo... Oza, ikusten da, jendie, bera bai, honetik urten da, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez dut zu, gaur egun ez dakit... E, ja, urte bat zo pasaute e, gozela irudixen munduetan, nik mm -hmm. ez dakit... Da gaini grabatzen seguela ni Instagramet jende barkin comportagoan, <laughs> eh, se juro. <laughs> bai, bai, bai, bai. Bai, da ganera niretzat oso ondo dago hori ikustie, porque ni kontzertuen kontzertuetan orokorrien nien has konturatzen, hainbeste gauzana, ez? O sea, ni nau nirera eta ba pentsetan aber kantanties hartuko dan kantetan edo ez eta ez horrega sapur bat adi <risa> ta egote nintzen igual lar lar adi por que eta galtzen <risa> ne gauza asko eta ero de kontzertu ikusten do grabaute, grabauteda satets hostia jende dau suten o sea danaz konturatu <risa> yeah. es ba de repente escenario hori egondiek abeneta da ni ba hor momentuen egon nintzen como buah kontos cablieki <risa> <Kontus> <risa> kontos cablieki esta Da, karo, gero hori kanpotik ikusten da guztizte ezberdin, ez? Bai. Eta, jo, da, iznen zan, eh, pasada bat, pasada bat. Mm -hmm. bai. Imposibilia ez, ez begitzi atzera irribarre bataz. Eh. Duko, bai, eda, edanen kasuen bai. bai. <laughs> bai. Bueno, eh, jakin deizula, jendie da elamen... Alaitien, eskatu daskatu eran boltetako, goteko San edo Jaizutan edo nana lakuen baina joteko. mezu <laughs> eh, mezuez azaltutute, gero zuek eraikozu eta. Bai, esos ereldiak, esos ereldiak baina eta kitua. Oxidauten haiko, oxidautegaus edo daus edo <laughs> <laughs> ni ni jarraitzen dut baina <laughs> baina bai, bueno. Mm -hmm. Beti dau, beti egonda horrarien. Mm -hmm. Eingo dogun egun baten esos arma eta Ikusiko dogu. Uh -huh. Oso ondo. Bueno, ba, lantxika ja maituko dugu. Uh -huh. Bai, beste barik. Ez bau... Ez o... pa oso zer lan gaitzi gulosun edo, Ez takit nik berba askoen jot. Eh. <laughs> bueno, baina gaur bada interesantik. Eh. Ba, placer bat, izen da. Zulemen eukitzi ez. Eh? Ura bestipo gozamenak entzutien. Eh, en eh? Eta... Ia ba, bueno y Barriro etzien ba, DJ edo romeria edo konzertu batean bai edo kaina <risa> bategas barran goi hautete hori da bai oh, eskerrik asko eskerrik asko Eskerri